Роля старости підлягла більш-менш значним змінам і, до певної міри, заховала непорушним тільки свій релігійний характер. У Болгарії старосту змішано з куком, у Великоросії – з дружком, а почасти з чарівником і таке інше, що ми сподіваємося з'ясувати в наших пізніших дослідах. До цих пізніших студій мусимо також віднести й аналіз ролі дружка, чи старшого боярина, яка має невиразний характер і мусила підлягти значним деформаціям. Але все-таки ми дозволимо собі в цій праці викласти кілька загальних думок, на які наводить нас оцінка зібраних фактів у наших дослідах про українське весілля. Як ми це вже зазначили вище – а дружко грає ролю адміністратора. Це церемоніймейстер весілля. Але разом із тим він позбавлений незалежності в своїх вчинках. З одного боку, він не сміє нічого розпочинати без благословення старости. З другого боку, він має тільки провід над вчинками молодого та молодої. Він тільки представник молодого під час весільних свят. Він поводиться так, начебто заступає молодого, що ніби неповнолітнім. Він займає для нього місце коло молодої на посаді, частує священним хлібом, краючи коровай. А він нарешті реально заступає молодого в разі несили або цілковитої недосвідченості його. Відомості, що подані в дуже цікавій книжці Смірнова про черемисів, мають щодо цього цілком виключний інтерес. У цього народу бояри назвуть Куговенге, цебто старший швагер чи великий жених. І він заступає молодого в усіх ритуальних вчинках, які йому належиться виконувати. Смірнов дає дуже правдиве пояснення цього факту. Він вбачає тут пережиток тої далекої доби, коли молода належала всім братам родини, та коли права на неї були регламентовані тільки віком кожного з братів. Або, скажімо, від себе, коли вже в пізнішу трохи добу старший брат мусив заступати у весільних церемоніях свого молодшого брата що було цілком природно, бо цей останній часто ще не був повнолітній. Це пояснення, на нашу думку, можна цілком пристосувати до значення ролі дружка в українському весіллі, а також у слов'янському весіллі взагалі. Насправді, в українському весіллі дружко не грає ніякої ролі. Бо ж у пересправах, що їх проводять з метою засватити дівчину – а також і в тих, що їх проводять пізніше, перед зарученими, активна роля належить старості. Дружко та жених – цілком пасивні персонажі у всіх цих церемоніях. Але потім дружко викупає у дружки шапку молодого, відсадовить його за стіл і виходить разом із ним. Йому доручають, як ми вже зазначали, йти спати у дівчини разом з молодим. А в церемонії, що відбувається перед від'їздом молодого, щоб привезти молоду до себе, дружко водить матір навколо поїзду, давши їй один кінець вил, а сам тримаючись за другий. Далі він стає вождем дружини і веде поїзд молодого. Він не дозволяє молодому пити напій, що ним його частують, та розбиває чарку з цим напоєм. Коли поїзд прибуває до хати молодої, він іде старостою до хати, починає бій з одним чи кількома братами молодої. Оборона молодої і її братом – це ще один дуже характеристичний факт щодо слідів матріархальної родини. І платить їм за місце колонеї, де має сісти молодий. А він також розподіляє подарунки між членами родини молодої. Покраївши коровай, а він ним частує їх. Словом, своїми вчинками, аж до дефлорації молодої, в зазначеному випадку, він завжди скрізь заступає молодого, роль якого майже цілком пасивна.